Hej allesammans och välkomna till ännu ett avsnitt av veckan med Peter Krim. Ifall ni tycker det låter lite annorlunda den här gången så är det för att jag är förkyld och spelar in hemma i studio garderob medan Eva-Lisa är inne i den riktiga finstudion. Det här gör ju också att vi inte kan filma och vi kan inte klippa någon vodd som vi brukar göra som vi lägger upp på Instagram. Det kommer dröja någon vecka innan vi är tillbaka i till den vanliga publiceringsrytmen. Men nu till veckans ämnen för idag så har vi ju flera intressanta fall. Vi kommer sammanfatta lite vad som kommit fram kring skolattacken i Kristianstad tidigare i veckan och det har också kommit nya siffror kring Stockholmsgängens telefonbedrägerier hur mycket pengar de drar in på det. Men vi ska börja med att följa upp långa avsnitt och uppdatera lite kring den här vapenhandelshärvan som har in ifrån Kumla. Ja, för vi har i den här veckan gjort ett avsnitt om mordet på Adriana och hur mordvapnet då kopplas till en härva med vapenhandel. Vapenhandel som misstänks har rattats inifrån Kumlaanstalten. Och det är två misstänkta som sitter i fängelse och som genom telefonkontakter då skött den här handeln. Det är ju ytterligare fler personer misstänkta i den här vapenhandeln och det hela har delats upp på två olika tingsrätter. Och igår då lämnade åklagaren in ett åtal i Värmlands tingsrätt i Karlstad. Totalt är det där fem personer som har åtalats för hanteringen av en pistol av märket Makarov. Två är åtalade för grovt vapenbrott och tre personer för medhjälp till grovt vapenbrott. Vi börjar då med de här tre misstänkta medhjälparna. Det är alltså de två männen som sitter på Kumla och så är det en flickvän till en av de här männen. Och Hon har också haft möjlighet att prata med honom i telefon utan att kriminalvården har lyssnat på samtalet. De här tre personerna de har haft kontakt om att fixa fram vapen och sen har en man i 20-årsåldern sett till att vapnet lämnats över till köparen. Och den här vapenöverlämningen då har enligt åklagaren skett i Bromma utanför Stockholm och sedan har mannen som köpte vapnen i sin tur tagit med det till Karlstad. Och det är de två som har hållit i vapnet, leverantören och mannen som köper det som då åtalas för grovt vapenbrott och samtliga fem åtalade de förnekar ju brott. Men det finns ju som vi nämnde ett mål till i en annan tingsrätt, det är Solna tingsrätt och det gäller själva beslaget av mordvapnet som Adriana sköts med. Och det handlar ju då om den AK-47 som hittades i en byrålåda i en lägenhet i Bromma i höstas och där väntas åtal senare i januari enligt åklagaren. I måndags morse så fick polisen i Kristianstad i Skåne in ett larm om en attack på en gymnasieskola i staden. Två personer knivskars när en tonårig pojke gick till attack mot både en elev men också en lärare. Och den misstänkte gärningspersonen kunde gripas bara sju minuter efter att larmet kom in under relativt lugna former och anhöll sen på måndags eftermiddagen. –eleven som attackerades vårdades under veckan för allvarligare skador– –medan läraren skadades lindigare. Och enligt Dagens Nyheter då ska det här dåligt ha skett i ett klassrum. och De har pratat med elever i skolan som berättar– –att gärningsmannen ska ha kommit in i klassrummet– –med musik i en högtalare och svart coronamask för ansiktet. Eleverna de trodde först att det här var ett skämt, alltså ett prank– –men sen går då pojken till attack mot en lärare. Men den här attacken den avstyrdes– Jenny Wahlberg som är kommunikationschef på företaget som driver skolan för Josefina Allstadius på Petru Nyheter. Så läraren har ju fysiskt sett till att hans elever har kommit ut ur klassrummet och avskilt gärningsmannen från eleverna. Så att vad han gjorde var att utrymma och stängde om den här gärningsmannen då. Och i Sverige har vi varit relativt förskonade från den här typen av skolattacker. Vi har kanske framförallt sett det i USA. Men ett fall som står ut det är ju Trollhättan 2015. Där mördades ju tre personer av en ensam gärningsperson som gick till attack på en skola på ett liknande sätt. Och nyligen så har vi ett fall i Eslöv, den tonåring i augusti. Förra året gick till attack på en högstadieskola. Och han dömdes nyligen för mordförsök och flera fall av olaga hot. Och han dömdes till ungdomsvård i två år och sex månader. Tonåringen livesände även den attacken med hjälp av en kamera monterad på en hjälm han barnen när han gick in på skolan. Och apropå det här med Eslöv, något som är väldigt speciellt det är ju att det verkar som att det finns kopplar mellan det här fallet i Eslöv som är då dömt och klart och den här attacken i Kristianstad nu i veckan. För pojken som är misstänkt i död, han förekommer nämligen i utredningen av attacken i Eslöv. Han förhördes då av polisen och berättade att han var nära vän med den här killen som senare blev dömd. Och båda de hade ett slags fascination eller stort intresse för skolskjutningar, men han sa då i förhör att de aldrig skulle göra det. Och igår eftermiddag så häktades den misstänkt gärningspersonen och åtal ska vara väckt den 27 januari. Ett fenomen som vi har tagit upp flera gånger i programmet tidigare det är ju Bedrägerier där kriminella nätverk tjänar stora pengar. Det handlar ju oftast om att lura äldre personer via swish eller andra typer av vishing. I ett inslag hos våra kollegor på P4 Stockholm så berättar Nationellt bedrägericenter NBC hos polisen att gängkriminella i Stockholm tjänade minst lika mycket på bedrägerierna som på drogerna. Nästan 80 miljoner kronor under förra året och det är mer än dubbelt så mycket som 2020. Och så här sa Peter Magnusson från MBC i det inslaget. Brottsvinsterna har ökat markant. Man har skapat ett komplexare brottsupplägg så är det avsevärt enklare och det berör färre individer som planerar och organiserar och och bevisligen ger minst lika mycket brottsvinster och avsevärt mycket snabbare i tid. Och det stora bedrägerifallet som vi berättade om i avsnitt två i början av förra året och som vi uppdaterade er om för några veckor sedan, det är ju då delvis avslutat men där är det ju så att... Den ena huvudmannen i det fallet har mördats och den andra sitter häktad för grovt vapenbrott. Men i den uppdateringen i veckan så berättade vi också om ett liknande fall där en annan medlem av samma kriminella nätverk åtalades för en liknande typ av bedrägerier. Och där föll domen här innan jul och då dömdes mannen för grovt penningsvättsbrott till drygt fem månaders fängelse. Och det kan ju låta lite kort. Ja, egentligen så skulle han ha fått tio månader- men gärningsmannen han hade redan under hösten- då dömts för grovt vapenbrott och narkotikabrott- till fängelse i två år och två månader. Och Därför har rätten när straffet bestämts- då, tagit hänsyn till att det här nya straffet- tillsammans med den tidigare påföljden- inte ska överstiga vad som skulle dömts ut- om man hade samlat allt i samma rättegång. så att säga. Och på onsdag är vi tillbaka igen med ett nytt långavsnitt och då kommer vi berätta om en annan typ av bedrägerier som man inte riktigt sett innan åtminstone inte exakt på det här sättet. Och det handlar bland annat om en överrättad bostadsmarknad och Airbnb. Det är ett rätt spännande fall där personer faktiskt har fått titta på en lägenhet som de tror sig ska hyra men sen inte fått hyra den och det dessutom finns inslag av snodda identiteter kan man säga. Det blir intressant.